Rugăciune pentru trăirea tainei sufletului întru Hristos. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, miră cel dumnezeiesc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne bucuria, să trăim marea taină a unirii tale cu biserica ta. Dar pentru că, prin cuvântul tău, fără mine nu puteți face nimic, cum să te rugăm, Duhul cel Sfânt ne-a învățat! De aceea am îndrăznit, fiindcă voile noastre le-am părăsit. Sfințile tale porunci ca să le facem ne-am nevoit. De aceea lumea ne-a urât, ne-a nedreptățit, ne-a lovit, fiindcă noi, cele ale lumii pentru tine, le-am părăsit. Prin grija ta cea dumnezeiască, sufletele noastre ca niște fecioare mirese, Candelile lor, adică inimile, și-au pregătit, adică le-au curățit. Cu uleiul cel bine mirositor al faptelor sfinte, cu lumina rugăciunilor de iubire și slavă s-au îndeletnicit. Cu darurile sale, Duhul Sfânt le-a sfințit și ca pe niște mirese le-a împodobit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, mirele cel Dumnezeu, să te iubim și te rugăm, dăruiești nebucuria de a trăi marea taină a unirii tale cu biserica ta. Aceasta este taina cea mare a sufletelor, care devin mirese ale tale prin minunea nașterii din nou, din sfântul tău trup. Toți sfinții, mucenicii, cuvioșii, aleșii, ierarhii, devin un trup într tine și fiecare mădulare unii altora, pentru că aceasta este pentru noi adâncul tainei ascunsă în sfatul cel dumnezeiesc să facem pe om după tipul și asemănarea noastră. Sufletele mirese au dobândit schimbarea la față, au lepădat lăcomia fiarelor, nestatornicia păsărilor, veninul șerpilor, lipsa de gândire și de conștiință a animalelor. Au dobândit lumina, sfințenia, taina sufletelor îngerești arătată prin suflet de îngeri ca să facem faptele de curăție, de sfințenie și de săvârșire, de înfiere fiindcă nu e cu putință ca cineva să facă cele ale Sfinților fără ca Duhul Sfânt să rocuiască în El. Aleluia slavă ție Doamne Iisus Hristoase, mirile cel Dumnezec. Te iubim și te rugăm, dăruieşti-ne bucuria de a trăi, de a cunoaște, de a iubi marea taină a unilii tale, cu biserica ta. Duhul tău, deci tu însuți, Vii să locuiești în noi după cuvântul tău, de aceea faptele noastre devin asemenea cuale tale prin puterea ta. Sufletul află taina venirii tale ca mire, faptele noastre devin lucrarea ta într, noi, cu noi și pentru noi. Cuvântul și părunca ta, de mă iubiți pe mine, păziți păruncile mele, prin faptele noastre se va arăta și făgăduința ta, eu voi ruga pe Tatăl meu să vă trimită vou pe mângâietorul Duhul adevărului. Cugetele, conștiințele, sufletele noastre în lumină le va transforma.